فحيّاكم الله جميعاً وبارك الله فيكم حاضرين ومستمعين. أتذكر التاريخ؟ مو؟ حدّد يعني طيب. اليوم ساتلهم موجي الله سبحانه وتعالى، dan mengucapkan dua kalimat syahadah lalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan lalu beliau mengucapkan selamat kepada antum semua hayakumullah para ikhwas kalian yang menghadiri acara ini demikian pula yang menyimak Wa Taala, Ladi Yasser Li Llqaah Bikkum. Dan aku, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberi kemudahan kepada ku untuk bisa berjumpa dengan kalian. Wahdih Min Niamillahi Alina, Alatina Istizidhu Minha Bishukrina Laha. Dan ini termasuk diantara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala curahkan kepada kita, yang kita mengharapkan agar kemudian nikmat ini terus bertambah dengan senantiasa bersyukur kepadanya. Dan nikmat ini yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa yaitu berjumpa dengan saudara-saudara kita karena Allah taala dengan tujuan untuk memuraja' ilmu dan mengulang-ulangi ilmu yang telah kita ketahui walistifadah qadar ma yusiruhu Allah min mirathin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dan mengambil faedah sesuai dengan kemampuan kita dari apa yang telah datang berupa warisan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innal khaira kullal khair wal ilma Alnafig, fi miraath Nabi sallallahu alaihi waala alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap kebaikan dan setiap ilmu yang bermanfaat itu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang datang dari para sahabatnya yang mulia, demikian pula para tabiin. Dan apa yang datang dari para sahabatnya yang mulia, demikian pula para tabiin. Dan apa yang datang dari para Jumaat, Rabu, dari bulan Ramadhan yang pertama, dari tahun 45.400 dari Hijrah. Dan kita pada hari ini berada di hari Selasa, tanggal 4 Ramadhan yang tahun 1445 Hijriah. Di mana ini? Di sini. Di mana ini? Di sini. Di mana ini? Di Nah. di mana kita berada di Ma'had ma ini yaitu Ma'had ma Ibnu Al-Qayyim dan di Masjid Zadul Ma'ad. Neltamisu insyaallah al-wabil as-sayd al-kathir min al-fawa'id wal-'ilm min al-masyaikh yahfidhuhum Allah di mana kita akan meraih insyaallah hujan yang melimpah dari faedah-faedah yang datang dari para masyayikh insyaallah al-ma'had bi ismi al-qayyim ma'had ini bernama ibn al-qayyim wal masjid bi ismi zad al-ma'ad dan masjid ini adalah merupakan nama dari kitab beliau yaitu masjid zadul ma'ad fa nusammil fawaid allati nastafidha bil wabil as-sayb kitab maka kita menamakan faedah-faedah yang akan kita raih pula dengan nama salah satu kitab dari Ibnul Qayyim yang berjudul Al Wabil Al sayyib واسأل الله تعالى أن يخرج منكم علماء هم من أعلام الموقعين. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa taala, semoga Allah azza jal melahirkan di antara kalian. Para ulama' yang mereka dari tokoh-tokoh Yang juga ini merupakan salah satu nama kitab Ibn Al-Qayyim A'lam al-muaqti'in Dan menjadikan kalian antum sekalian Menjadi hamba-hamba Allah yang menolong sunnah Nabi SAW Seperti petir yang menyambar 13 yang dikirimkan kepada ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah dan yang semisal mereka wa an yasluk wa bikum madarij as-salikin dan semoga Allah Subhanahu wa taala ini nama-nama kitab Ibnu Al-Qayyim semua ini ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menempuh madarij as-salikin menempuh langkah orang-orang yang senantiasa beramal saleh nama kitab beliau madarij as salikin Allahumma amin. Masha Allah tabarak Allah. Ma uridu an akhud al-waqt kulluhu fi ad-du'a bi it'dad musannafatuhu rahimahullah. Ya, nah, kata beliau saya tidak ingin menyebutkan seluruh dari karya-karya tulis dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sehingga dapat menyita waktu kita. Wa qad ra'a ikhwanukum an natazakar ma yassarahullah min kitab as-sunnah min sunanil Imam Abi Dawud Sulaiman bin Al Ashath al As Sajistani, rahimahulillah Taala. Dan, ikhwan-ikhwan, antum sekalian, mereka telah memandang agar kemudian kita pada daurah kali ini akan mempelajari salah satu kitab, yaitu kitab sunnah yang diambil atau dikutip dari Sunan Abi Dawud karya uh, Sulaiman bin Al Ashath al As Sajistani rahimahullahu taala wa wal imam abu daud احد تلاميذ الامام احمد وغيره من ائمه sunnah. dan al imam abu daud penulis kitab ini merupakan salah satu dari murid al imam ahmad rahimahullahu anh, yang beliau termasuk di antara imam imam sunnah wa hakadha tajidun fi tarajim wa siyar Ulamae hadhih lummah min Qurun dan demikianlah kalian mendapati biografi dan perjalanan hidup para imam-imam dari kalangan umat ini dari generasi-generasi terdahulu. Annahum tasalmu ala ulama wa aimma qabla min shiuchim. Bahwasanya mereka berguru kepada para ulama dan imam-imam yang sebelum mereka dari guru-gurunya. Dan kalian mengetahui bahawa Sunan Abi Dawud termasuk di antara empat kitab Sunan. Fathaniha Sunan al-Tirmidzi, wathalithuha Sunan al-Nasa'i, warabi'uha Sunan Ibn Majah, Abu Abdullah al-Qazwini. Yang kedua yaitu Sunan al-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga Sunan an nasai dan yang keempat adalah Sunan Ibn Majah al-Qazwini. Wa sunan ma'a as-sahihayn al-ummahāt as-sitt. Maka kitab-kitab sunan ini apabila ditambah dengan dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, maka ini dikenal sebagai Kutubus Sittah atau kitab-kitab induk yang enam. Wa hadhihil kutubus sitah ia agam muncadri ahli Islam alhadithiye dan kitab Sittahini adalah merupakan rujukan yang terpenting yang ada di dalam Islam yang berkaitan dengan hadith-hadith nabi. Wa ajlha wa agumha al-Sahihan, fahu ma asahur عند المسلمين. Dan yang paling mulia dan yang terbaik dan yang paling sahih Adalah dua kitab sahih iaitu Bukhari dan Muslim Ini adalah kedua kitab yang paling sahih di tengah-tengah kaum muslimin Dan apabila kita memperhatikan kutub Siddah para ikhwah sekalian Najidu anna ashabahal muallifin alaimah al-hufadh Maka kita akan mengetahui bahawa mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab atau karya-karya ilmiah mereka tersebut, mereka menyebutkan ada bab-bab yang berkaitan tentang permasalahan sunnah untuk membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan aqidah. Dalam keadaan kitab-kitab itu pula terkandung di dalamnya bab-bab atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang permasalahan muamalah demikian pula ibadah. Maka misalnya alimam al Bukhari rahimahullah dalam sahihnya aqada aw ja'ala fihi kitab al-iman khawarij wal murji'ah di mana beliau menyebutkan dalam kitab sahihnya kitab khusus yang disebut kitabul iman di mana di dalam kitab tersebut beliau membantah kelompok khawarij dan juga murji'ah dan pada akhir kitab sahih tersebut Beliau menyebutkan kitab Tauhid untuk membantah kaum Jahmiyah yang mereka menafikan atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wafal Raddi Alahul Raii Al Mutaasibin Alim Shayikh Wal Madahib Kitab Al Bil Kitab Wal Sunnah W Kitab Akhbar Ahad. Demikian pula beliau membantah orang-orang yang fanatik terhadap madhab-madhab atau terhadap guru-guru syekh-syekh tertentu, maka beliau menyebutkan kitab khusus yang disebut kitab Ali At-Fisam Bil Kitabi Wa Sunnah berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam dan ada kitab yang lain juga beliau sebutkan kitab Akhbarul Ahad kitab yang menerangkan tentang khabar-khabar Ahad. وكذلك في كتاب اخبار beliau ايت kitab akhbarul ahad merupakan bantahan terhadap ahlul kalam dan yang semisal mereka fa dan apabila kita berpindah ke sahih alimam muslim yang itu murid beliau najiduhu Jadilah kitab iman, juga, riddan atas khawarij dan murji'ah. Di mana alimah Muslim juga menyebutkan di dalam kitabnya pembahasan khusus tentang iman, kitabul iman, di mana beliau juga membantah kelompok khawarij dan murji'ah. Dan beliau juga menyebutkan kitab al-imarah tentang kekuasaan, di mana beliau membantah kelompok khawarij. Dan beliau juga menyebutkan kitab al-imarah tentang kekuasaan, di mana beliau membantah kelompok khawarij. وكتاب القدر di صحيح juga. Raden. Raden Al, al Qadir. Demikian pula tentang kitab yang menjelaskan tentang masalah takdir kitab Al Qadar juga disebutkan dalam kitab sahih beliau. Wahad al Imam Abu Dawud rahimahullah Taala Ja'ala fi kitabnya Sunan <todohan> Kitab Sunnah, dan Sitiqra'una jumla' min abuabih alghimah. Dan di sini Abu Dawud, rahimahullah Taala dalam kitab Sunannya beliau menyebutkan kitab khusus, yaitu kitab Sunnah, di mana kalian akan membaca bab-bab yang akan disebutkan di dalamnya tentang Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. at-tirmidhi fi Sunnah abuabul qadari wa abuabul Iman. Demikian pula etir Mido Rahimahullah Taala di dalam kitab sunannya beliau menyebutkan bab-bab yang berkaitan tentang permasalahan takdir. Demikian pula tentang permasalahan iman. Wkalaikabnumaja rahimahullah iftatah sunanahu bkitabin fi sunnati walrdi aljamiyah. Demikian pula ibnumaja rahimahullah beliau membuka kitabnya yaitu kitab sunan Ibn Majah beliau menyebutkan kitab sunnah di mana beliau membantah kelompok Jahmiyah. Summa bil akhir Imam nasai Kemudian yang terakhir adalah Sunan An-Nasa'i. Fa dzakara rahimahullah kitabal bai'ah di mana beliau menyebutkan di dalam sunannya kitab tentang bayat Raddan ايضا ala al-khawarij wal mu'tazilah wa man salaka dan di dalam kitab itu beliau juga membantah kelompok khawarij Mu'tazilah dan yang sejalan dengan jalan mereka Demikian pula dalam sunnan nasai Beliau menyebutkan kitab khusus Iaitu kitab al-iman dan syariat-syariatnya Maka coba kalian perhatikan kutub sittah ini yang merupakan rujukan kaum muslimin di dalam hadis-hadis nabi. Kam min abwab as-sunnah wal aqidah wal radd ala man khalfaha min ahli bidah. Berapa banyak yang disebutkan di dalamnya. Kitab tentang as-sunnah, kitab tentang permasalahan-permasalahan aqidah dan bantahan terhadap mereka yang menyelisihinya. Wala syakka fi hadha raddan ala man yufarriq bain durus Maka ini adalah merupakan bantahan terhadap mereka yang membeda bedakan antara pelajaran dalam hal ilmu, demikian pula pelajaran yang berkaitan tentang permasalahan aqidah. Qasahibul aqidahil sahihah al ghayur ala aqidatihi, lan yaskutan bayanha walau dersen nahu. Walauaih. Dersen nahu. Maka seorang yang memahami aqidah dan mengetahui aqidah ahlus sunnah wal jamaah, Maka seorang yang senantiasa membela dan cemburu terhadap aqidah ahlus sunnah wal jamaah Dan membela orang-orang yang menyelisihinya. Maka dia tidak membeda-bedakan. Meskipun dia mengajarkan ilmu nahu. Namun dia senantiasa mengajarkan kepada kaum muslimin aqidah yang sahih. Fajamiu Muslimin ahel Sunnah, ahel Bid'ah, margehum di margafti ahadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadhis al-kitab al-sitta, Maka seluruh kaum Muslimin baik dari kalangan ahel Sunnah, demikian pula dari kalangan ahel Bid'ah, maka sumber-sumber rujukan hadis mereka itu kembali kepada kutubus sitah ini dan yang semisalnya dan telah disebutkan oleh al-imam ibnul al qayyim rahimahullah dalam kitabnya al sawaiqul mursalah al-mujallad ats-thalith safhat pada jilid yang ketiga pada halaman uh, 1039 ان بعض 93 1039 الى ah. 40 1039, 1039. Nah. halaman 1039 dan setelahnya خلاص نعم هسه برجع ان بعض Ahli البدع هؤلاء كان يتلف اي يحرق كتب الصفات التي هي اثبات صفات الله التي صنفها السلف ada sebagian ahlul bid'ah dahulu mereka membakar kitab-kitab yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditulis oleh para ulema'us salaf wabaduhum kana iza uqidat majalisus sama lisahihil bukhari iza ja'a akhiruhu kitabu at-tawhid yakumu wa la yasma'u ada sebahagian mereka apabila dibuat majelis-majelis as-samah, yaitu majelis di mana seorang guru menyampaikan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang sheikh membuka kitab Sahihul Bukhari, maka mereka hadir. Namun ketika sampai kepada pembahasan tentang kita buta maka mereka bangkit dari majlis dan mereka meninggalkan majlis tersebut. Wala beberapa orang yang menghina ciri-ciri Allah Taala, telah mengkhianati dari kebinasaan, dan dia adalah orang yang mengkhianati bukhari. Sahihah apa yang dia tulis Maka sebahagian mereka dalam dari kalangan ahlul bid'ah, mereka mengatakan tentang sahih lima bukuhari rahimahullah, mereka mengatakan Sungguh alimah al Bukhari telah menodai kitab Sahihnya dengan menyebutkan pembahasan yang terakhir, yaitu tentang permasalahan Tauhid. Walaa aibah li Bukhari, walaa zambelah illa anhu taba' kitab Allah, wadhaifil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wama jaa' anil Sahabat wa dan tidak ada celaan tidak ada aib bagi al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sebab apa yang beliau lakukan beliau telah mengikuti kitab Allah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang datang dari para sahabatnya kitab sunnah min sunan Abi Dawud kitabun kabir kitab as-sunnah yang ini merupakan bahagian dari sunan Abi Dawud ini kitab yang besar faqad ishtamala taqriban ala ma yazid ala 175 hadithan bimana fi dalam kitab sunnah ini di dalamnya terkandung kurang lebih ada 175 hadis wa hakadha abwabuhi katira demikian pula bab-babnya itu disebutkan banyak sekali wal ayyamu ma'akum qalila wal majalis qalila Sementara hari-hari bersama antum sekalian ini sedikit dan majelis pun terbatas. Wakahdh kartu, watarddetu, kifahuhasil fawait akther fi waktu akhl dan aku bingung, ya, bagaimana cara menyampaikan faidah-faidah kepada antum dalam waktu yang singkat ini. Fakultu nhapus alasanida, walla nqrahuha. Maka saya pun mengatakan, gimana kalau kita menghapus sanad-sanadnya, rantai perawinya dan kita tidak perlu membacanya. Akan tetapi, jika kita melakukan itu, maka kita akan meninggalkan ada kemaslahatan kemaslahatan yang dengannya kita perlu menyebutkan sanad-sanad riwayat tersebut. Lah nشرح أيضا ما ضعف سنده. Dan terkadang aku berfikir bagaimana kalau kita tidak menjelaskan riwayat-riwayat yang lemah sanatnya. Minta ha hukum Imam Al Albani ila terzgife, misalan. Dari hukum-hukum yang Ash-Shalalbani rahimahullah menghukumi hadis itu sebagai hadis yang zgif, misalnya.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 Mencukupkan bagi kita daripada berdalil dengan hadis yang lemah itu. Usari wa ochbir hukum bisir. Maka saya menyampaikan secara transparan kepada antum sekalian dan ini rahasia. Lays ma'bihi ahd. Jangan sampai ada yang lain <laughs> mendengarkannya. Anni wasaltu ila al masjid wa ana mutaraddid. Aiyat truk asluk. Di mana aku sampai ke masjid ini saya masih bingung jalur yang mana yang akan saya tempuh mana metode yang akan saya lakukan. Fakia khiarun tathth, wahyu an nqrā' kitāb al-sunnah min sunan Abi Daud kama hu, falādiyya taysr lān alhamdulillah, walādiyabqa nqrāhu fi ziyāratin qādimah. Maka ada pilihan yang ketiga yang Uh, akan saya pilih yaitu kita tetap membaca sunan Abi Daud ini sebagaimana mestinya membaca sanatnya, menyebutkan matannya menyebutkan faidah-faidahnya Adapun yang tersisa semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk menyempurnakan dan melanjutkannya pada ziarah-ziarah ziarah yang berikutnya wa ara anna al-ustadakum al-ustad syekh askari yamil ila hadar ra'i min tarikati tarjamatih dan saya memandang bahwa penerjemah condong kepada pilihan yang ketiga ini. Maka ماذا ترون Kalau pendapat antum bagaimana? Hal antum kahwa kahwa khairan insyaallah. Hadhihi al-umma, hadzih as-sitt wal kutub as-sitta, hunaka masadir عند selain dari kutubus sitah di sana ada kitab-kitab hadis rujukan yang lainnya mithal muwatta imam Malik seperti muwatta imam Malik musnad al-imam syafii musnad al-imam syafii musnad al-imam Ahmad musnad al-imam Ahmad al mustadrak li-al-Hakim kitab Mustadrak al-Hakim al-Muntaqa ibn al-Jarud Al-Muntaqaw Qarya Ibn Al-Jarud Sahih Ibn Khuzaimah Sahih Ibn Khuzaimah Sahih Telmidhi Ibn Hibban Sahih dari karya muridnya Yaitu Ibn Hibban Fahadihi Sabah so. Sunan al-Darimi, Sunan Uddarimi Adihi 8 Sita Tasiru 14 Jadi ini sudah 8 Ditambah Kutub Sita jadi 14 بقي بعض الكتب ماذا عنده؟ معاجم، ومعاجم الطبراني خاصة المعجم الكبير للطبراني. لما كان بولا كتاب مؤجم مؤجم لبي ترخصس المعجم الكبير كرياء الطبراني. ما نية القرآن؟ مسنّد أبي يعلى الموسلي. ومسند الإمام أبي يعلى. مسند أبي يعلى الموسلي. اللي اسمه علي بن أَقْعَه علي بن أحمد بن علي بن مثنى أو علي بن أحمد بن مثنى أبو يعلى صاحب المسند جيد ها ما الباقي؟ شخص يمكن أن يذكر مصنف علي بن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، هكذا. طيب ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. طيب هذه الكتب تقريبا. تسعة عشر كتابا قرآن لبيه سن بيلان بلاس كتابيني ذكر ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول كتاب اتحاف المهرة بسبوت كان على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأول كتاب ليو ين برجود الاتحاف المهرة هذه الكتب فيما أذكر ثم قال la takad yani tafut sunnah fi alahkam khassah hadhihi alkutub illa nadira di mana Al-Hafidh Ibn hajar rahimahullah taala setelah menyebutkan kitab-kitab hadith ini kata beliau hampir tidak ada yang tertinggal dari satu hukum yang diterangkan dari hadith-hadith nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan disebutkan di dalam kitab-kitab ini kecuali sesuatu yang jarang sekali As-sunnah. Apa makna as-sunnah? Disebutkan di sini kita bersunnah. Apa makna dari as-sunnah ini? As-sunnah di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah jalan yang engkau tempuh, baik jalan kebaikan atau jalan keburukan. Kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sanana" Man kana kablakum, ay Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lah taktabiunna sanana. Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud sanana, yaitu taraiq, jalan-jalan, metode-metode orang-orang sebelum kalian. Wa amma as sunnah عند المحدثين, ulama al hadith. Fahyah, kala aku tafah atau rujukan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kau atau faham atau keterangan atau sifatnya Allah Alaihi Ssalam. Adapun yang sunnah, pengertian as sunnah menurut para muhadith, para ahli hadith, maka yang dimaksud adalah setiap apa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu berkaitan dengan ucapan atau kaitannya dengan perbuatan atau kaitannya dengan takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang kaitannya dengan sifat-sifat beliau. Wa amma sunnah 'inda al-fuqaha' al-mutaakhirin wal usuliyyin afwan wa 'inda 'inda al-fuqaha' al-mutaakhirin fa ma laisa biwajib ma yuqabil wajib Nعم. Adapun pengertian atau definisi as-sunnah menurut kalangan ahli fikih belakangan ini, maka yang mereka maksudkan adalah sesuatu yang bukan wajib. Fa yaqulun wajib wa hadha sunnah. Di mana mereka mengatakan ini perkara yang hukumnya wajib, ini perkara yang hukumnya sunnah, yaitu anjuran. Ammas sunnah fi urfi as-syar' وفي لغة السلف فيقصدون بها السنة في العبادات والسنة في الاعتقادات adapun السنة dalam pandangan atau kebiasaan ungkapan para ulama as-salaf, maka yang mereka maksudkan dari istilah as-sunnah adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan pula aqidah مثل قوله صلى الله عليه وسلم فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kewajiban kalian adalah berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al kullafa arra shidun, sebagaimana yang nanti akan diterangkan dan disebutkan dalam hadis. Dan seperti pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man ragib an sunnati, fa liya' minni. Dan seperti pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bahagian dariku bukan yang dimaksud sunnah di sini adalah perkara-perkara yang sifatnya anjuran hal-hal yang disukai, yang bukan wajib kalau berkata Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Istikamah Al-Mujallad Al-Thani Safhat 310. Asyarah berkata, dan berkata sunnah في كلام السلف يتناول السنه في العبادات وفي الاعتقادات وان كان كثير ممن صنف في السنه يقصدون الكلام في الاعتقادات ديما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى beliau menyebutkan di dalam kitabnya al-istiqamah pada jilid yang kedua halaman 310 beliau mengatakan bahwa lafaz as-sunnah yang dikenal di kalangan para ulama. Mereka memaksudkan. Para ulama salaf. Mereka memaksudkan. Bahawa yang dimaksud as-sunnah. Adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara ibadah. Demikian pula. Perkara aqidah. Meskipun banyak dari mereka. Itu mengkhususkan definisi sunnah itu. Yang berkaitan dengan pembahasan aqidah. Wa adha huwal maksud fi mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لكل عمل شرّة أي نشاط وقوة ولكل شرّة فترة كسلا وفطور خمول فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل فهنا قابل بين السنة والبدعة dan hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bahawa setiap amalan itu ada masa-masa di mana seorang itu semangat di dalam beramal namun ada masa-masa pula di mana seseorang itu merasa futul merasa malas untuk melakukan satu amalan maka barang siapa yang ketika dia dalam keadaan futur namun dia berjalan di atas koridor sunnahku maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah dia telah berjalan di atas kebenaran apabila dia berjalan di atas sunnahku namun barang siapa yang futurnya menyebabkan dia terjatuh ke dalam bidah maka sungguh dia telah sesat maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan bid'ah sebagai atau menyebutkan sunnah sebagai lawan dari bida'ah. Wahada huwa ma'na laqab atau isim ahli sunnah wal jama'ah. Ayil muttabi'in. sunnah, Ihtijajan biha. Watamasukan biha. wattibaan fil aqaid wal ibadat. Dan inilah yang dimaksud dalam gelar atau dalam istilah ahlu sunnati wal jamaah. Siapa yang dimaksud ahlu sunnati wal jamaah? Yaitu mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal berhujjah menjadikannya sebagai hujjah, demikian pula dalam hal berpegang teguh. Dan menjadikan sebagai panutan. Fāl-lathīn yākhūzūn fī aṭtīqadhihim bī sunnatil Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wallāyukalifūnah, wa kāzalik fī ibādathihim hūm ahlus Sunnah. Maka orang-orang yang mereka senantiasa berpegang kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam urusan aqidah, demikian pula dalam perkara ibadah. Maka mereka itulah yang disebut sebagai ahlus sunnah. Wakifirun mimmun cunnfa fi sunnah, ayi alaqida. Minhum man la yadzkur fi almasal ilah alahadith fakat. Dan banyak dari mereka para ulama yang menulis kitab-kitab yang membahas tentang as sunnah maksudnya yang membahas tentang perkara aqidah. Maka mereka tidak menyebutkan kecuali hadith-hadith Nabi saja. Wainkanat hadhih masala bainha min sunnah, fiha ayatun Qur'aniyah. Meskipun dalam permasalahan yang sama itu terdapat di dalamnya di dalam pembahasan tersebut ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, namun mereka hanya menyebutkan dari hadith-hadith. Wain aimmah -hadith. sunnah muallifin fi sunnah, man yadzkur masala min alaqida wal sunnah. Wydakur a dillatnya dari Quran, then from the Ahadith, then from akwal al dan Dan di antara para ulama juga ada yang mereka menulis kitab-kitab yang membahas tentang Sunnah, yang membahas tentang permasalahan aqidah dan di dalamnya mereka menyebutkan ayat-ayat Al Quran dan mereka juga menyebutkan hadith-hadith Nabi dan mereka juga menukil perkataan dari para Sahabat dan Tabiin. Min al-qism al termasuk dari jenis yang pertama yaitu yang tidak menyebutkan dalam pembahasan sunnah yaitu aqidah kecuali uh, hadis saja Adalah kitab sunnah yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud ini wa al-qism ath-thani mathalan mithal yani kitab al-iman wa at-tauhid min sahih bukhari dan termasuk dari jenis yang kedua ini sebagai permisalan adalah kitab yang ditulis oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah Kitabul al Iman demikian pula Kitabul Tauhid wa mithl Kitab Asy-Syari'ah lil Kitab Syarh I'tiqad Ahlussunnah Kitab Al-Ibanah Al-Kubra li Ibnu Battah demikian pula seperti kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri dan juga kitab Syarah Ushulul I'tiqad Karya Al-Lalaka'i demikian pula kitab Al-Ibanah karya Ibnu Battah. Wa kullun minhum nasara sunnah wa Dan setiap dari mereka, mereka telah menolong sunnah Nabi SAW dan menerangkannya. Li anna minal usulal 'azimah 'inda a'immatis salafi wa ahli al-'ilmi bis sunnah anna li ihtijaj bis sunnah Al-Nabawiyah Sahihah kelihat jajah di quran Sebab termasuk di antara prinsip yang agung yang disebutkan oleh para imam-imam dari kalangan para ulama ustazaf, bahawa berhujjah dengan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sunnah yang sahih yang datang dari Nabi itu hukumnya sama seperti berhujjah dengan Al-Quranul Karim. فَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ فِي الْحَتْجَاءِ Maka para ulama mereka tidak membeda-bedakan di dalam berhujjah antara Al-Quranul al Karim dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Asrul Thani, Anhum yahtajjuna bjamii ma sahha fi Sunnah, la yufarqoon baina mutawatirha wal ahaad. Dan mungkin pula prinsip yang kedua dari prinsip ulama usunnah. Mereka berhujjah, Mereka menjadikan sebagai hujah seluruh hadith-hadith yang sahih yang datang dari Nabi saw. Tanpa membeda-bedakan antara hadith yang mutawatir dengan hadith ahad. Fahzan aslan muhimmam yu'arfu wajtmyizu bihima. Min min ahlil Maka dengan dua prinsip ini akan bisa diketahui dan bisa dibedakan antara siapa yang berjalan di atas Sunnah yang disebut sebagai ahlus Sunnah dan yang berjalan di atas lainnya. Wahuna kah asalun tiga yuzammu ilaihina dan ada prinsip yang ketiga yang juga digabungkan bersama dengan dua prinsip sebelumnya. وهو الاعتماد menjadikan sebagai sandaran dan berhujjah dengan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di atas tiga prinsip ini ditegakkan agama mewahih seorang muslim sebagai seorang ahli sunnah Ahadith, no kita mulai memasuki kitab ini agar kemudian kita tidak terlalu banyak memberi penjelasan tentang hal ini saya akan memperhatikan dalam kemahiran dan kemahiran dalam kemahiran yang terhadap min kalam Imam yang Muhaddith, Imam Ahli Sunnah wal Hadith, Muhammad Nasruddin Al Albani, rahimahullahu Taala. Hadith-hadith yang akan kita bacakan dari Kitab Sunnah, dari Sunan Abu Dawud ini, dalam hal menghukumi hadith-hadithnya itu berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan dan ada pada antum sekalian dari cetakan kitab ini. وقد قال hukum yang المحدث مقبل oleh Imam al رحمه الله في كتابه المقترح قال إن الذي ليس عنده وقت وليس عنده مراجع muqbil ibn hadi al-wadi'i rahimahullah fi ala telah disebutkan oleh al-imam al-muhaddith muqbil bin hadi al-wadi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau al-muqtarah Bahawa seseorang yang tidak memiliki rujukan-rujukan hadis kitab-kitab hadis dan seseorang yang tidak memiliki waktu untuk membahas sebuah hadis, apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini uh, tidak sahih? Dia tidak punya waktu untuk membahasnya secara sempurna. Maka ketika dia berpegang terhadap hukum-hukum yang telah disebutkan oleh al Syeikh Al Albani rahimahullah taala terhadap hadis tersebut, maka telah terbebas tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahuwataala, yaitu dia tidak melakukan kesalahan dia tidak dianggap bersalah ketika dia bersandar kepada hukum-hukum tersebut karena Al Albani adalah seorang imam dan hujjah di dalam hadis. Amma talibul hadis, talibul ilm alladhi 'indahu al-maraji' wa 'indahu al-waqt lil fa innahu yabhathu bil hadis wa yadrusuhu wa la yuqallid, la yuqallid Albani wa la ghayruhu. Adapun seorang yang memahami ilmu hadis dan dia mempelajari ilmu hadis dan dia memiliki waktu untuk membahas sebuah hadis sehingga dia memiliki kitab-kitab rujukan untuk melakukan pembahasan tentang hukum sebuah hadis maka jangan dia melakukan taklid baik terhadap Syekh Al Albani atau kepada yang lainnya li anna min tariqati ahli sunnah fi akhdhi al ilm amran nadhkuruhu muhtasaran Al-awal al-ulum di ahdil faida wal-ilm. Al-thani, adam at-taklid, ma Sebab termasuk di antara metode ahlus sunnah wal jamaah dalam hal mengambil ilmu dari kalangan para ulama, mereka menempuh dua cara. Mereka menempuh dua cara dan kita menyebutkannya secara ringkas Cara yang pertama Yaitu mencari sanat yang tinggi Di dalam uh, mengambil ilmu Di dalam mengambil faedah-faedah Apabila ada seorang guru atau seorang sheikh yang Usianya lebih tua dan dia lebih senior Biasanya mereka berupaya untuk mengambil ilmu dari mereka Kemudian yang kedua bahawa mereka Senantiasa menjauhi taklid tidak mengikuti perkataan seorang tanpa disertai dengan hujjah dan dalil fa adamut taqlid min usuli ahli sunnah fi akhdihim al ilm wa da'watuhum ila wa ta'limihim dan tanpa melakukan taqlid ini termasuk di antara prinsip ahlus sunnah di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkan demikian pula dalam mendakwahkan uh, agama ini yang dimaksud taqlid adalah mengambil atau berpegang kepada pendapat seorang alim tanpa engkau mengetahui dalilnya. Maka hal ini tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Amma iza akhazta bi qawlihi lima'rifatika dalilahu. Warujhana dalil ala ghayri fahadha tiba'ah. Adapun jika engkau berpegang kepada perkataan seorang alim Karena engkau mengetahui dalil yang dengannya dia Menjadikan itu sebagai hujjah Dan engkau mengetahui bahwa dalil yang digunakan itu lebih kuat Maka ini tidaklah disebut uh, taklid Ini disebut iktiba' Fafarriku bayna al-amray Bayna al-taklid Wa bayna al-iktiba' Wa raji'u kitab jami libn abdul bar <tuh> Wa i'lama al-muwakki'in Atau a'lama al-muwakki'in Ibn al-Qayyim Maka hendaknya kalian membedakan antara dua istilah ini Istilah taqlid Dan istilah itibar Dan silahkan kalian merujuk Kepada kitab Karya Ibn Abdul Bar Yaitu jami'u bayanil ilmi wa fadlihi demikian pula kitab A'lama al-muwakki'in Karya Ibn al-Qayyim Wa arju an yakoon ma taqadam Minal usul Wa tanbihat Wa al mufidan lana jami'an wa maktuban 'indakum dan saya berharap semoga kaedah-kaedah yang kita sebutkan pada pembukaan ini demikian pula prinsip-prinsip penting yang telah kita sebutkan ini bervfaidah bagi kita sekalian dan semoga kalian pun telah menulisnya dalam catatan-catatan kalian laqad harastu 'ala dzikri Kawaidah muhimmah, wa usul muhimmah Dan aku telah berupaya untuk menyebutkan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang terpenting dalam perkara ini. Waharistu ala tazkirikum bimaglumat, wa in kanaat magluma anda, anda kum atau anda minkum. Dan aku juga berupaya untuk menyebutkan hal-hal uh, atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang mungkin kalian sudah mengetahuinya namun sebagai bentuk mengingatkan kepada kita sekalian terhadap hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya wa mimma udzkir bihi wa ukarriruhu ma rawahu al-khatib al-baghdadi fi kitab al-jami' li akhlaq al-rawi wa adab al-sami' bi sanadin sahihin an al-imam ali ibn al-madini rahimahullah qala atafaqahu fi Nisful ilm, wamargfatu al rijal, ay rujal al ahadith wal asanid, nisful ilm, atau nisful akar. Dan termasuk diantara yang ingin aku ingatkan kepada antum sekalian adalah apa yang diruaskan oleh al Khatib al Baghdadi dalam kitabnya al jami li akhlaq al wa adab al Sam'g, di mana beliau menyebutkan dengan sanatnya yang sahih dari Ali ibn al-Madini rahimahullah di mana beliau mengatakan at tafaqquhu fi ma'ani al-hadis nishful ilm bahwa mempelajari memahami makna-makna yang terkandung di dalam hadis itu separuh ilmu dan mempelajari perlaui perawi sanad rantai perawi yang disebutkan di dalam Hadith itu juga separuh ilmu. Bismillah, nampak haraf. Sufi. Kamal Adan. Kita berhenti pada Adan, yang ada di antara Adan dan Iqama. Atau bagaimana? Atau bagaimana? Naseid di antara Adan dan Iqama. Tidak. Macam mana? Cik. Bismillah. Bismillah. Nampak. Kita berhenti Kata Imam Abu Dawood, رحمه الله تعالى, بسم الله الرحمن الرحيم, awal kitab Sunnah bab Sharh Sunnah. Berkatnya Abu Dawood, رحمه الله تعالى, بسم الله الرحمن الرحيم, awal kitab Sunnah bab tentang penjelasan Sunnah. Saya telah mendengar daripada saya, dan masih ada yang ingin saya dengar daripada Antum sudah mendengarkan banyak dari saya. Sekarang giliran saya bertanya kepada antum. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang di dalam kitab tersebut atau pada judul kitab itu kaitannya dengan as-sunnah. Siapa di antara teman yang bisa menyebutkan? Kata Ah. Ha. Jangan malu. Ma'lakum ya jamaah. Perlu dikasih ribu yang bisa menjawab. Ana polo. Al-yahtaju 100.000 La la. Free, <laughs> <Sari, laughs> <medjani>. مجاني. <laughs> Kali ini okay. no. no, yes. yes. gratis, gratis. Escoval bantu dulu sih. Gratis, gratis, ge, ge, lah, eh, ge, gratis. Gratis, مجاني, ya. Jelas, jelas. Besar di awal, satu diemna. Aght na satu, eh, kawan. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Jadi beliau menyebutkan yang pertama As-Sunnah karya al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. As-Sunnah lil-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. As-Sunnah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Marwazi. As-Sunnah lil-Imam Abi Bakr bin Abi 'Asim. As-Sunnah karya Abu Bakr bin Abi 'Asim. Usul As-Sunnah li Ibn Abi Zamanin al-Maliki. أصول السنة كرياء ابن أبي زمانين المالكي. السنة للحافظ الطبراني صاحب المعاجب السنة كرياء الحافظ الطبراني بنولس كتاب المعاجب السنة لابي عمرو أو أبي عمر الطلماني. then السنة كرياء أبو عمر الطلماني. شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي. شرح. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlis Sunnah Wal Jamaah karya Al-Lalakai. Syarh sunnah lil-Barbahari. Syarh sunnah karya Al-Barbahari. Wa huwa mahallu tadris syeikh Al-Fadil Ruzayq Al-Qurashi hafizahullah dan kitab tersebut yang dijelaskan sekarang ini oleh Syeikh Ruzayq Al-Qurashi hafizahullah. Sekarang beliau yang mahu diberi hadiah. شأنا أحد يذكر من الكتب من أمثال هذه الكتب؟ أمم. وصول السنة للإمام أحمد إيش؟ وصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار. وصول السنة كريال الإمام أحمد بن حمبل. صريح السنة ما شاء الله إيه Al-Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari wawah mahal tadris akhina al-syeikh al-doktor Rabi' ibn Tahir. Kitab Surih sunnah yang nanti akan diterangkan oleh Sheikh Abu Sama. Saya tidak akan menghasilkan dari sini. Saya tidak akan menghasilkan dari sini. Tidak. al sunnah Al-Imam Al-Muzani Telmid Al-Imam Al-Shafi'i Mata akhir ahdukum Bihada al-kitab Al-Imam Al-Muzani Murid Al-Imam Al-Shafi'i Kapan antum pernah belajar Al-Imam Al-Shafi'i Al-Imam Al-Shafi'i Al-Imam Al-Shafi'i Man syarahahu Hafidhaka Allah oh Barakallah fi'i بارك الله بارك الله بارك الله ما شاء الله اللهم بارك بارك الله هذا هذا هذا اللي يستأنق إذا ما يتألّق هه هه هو متابع ما شاء الله والله <سألة كتابة الراقى> <تصفيق> ما شاء الله بارك الله فيه وفيكم أجمعين بارك الله وأمثال هذه الكتب نعم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب شرح السنة حدثنا وهب بن بقية عن خالد هذا مذي أنا أنا مراجع عن خالد بن يزيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى او اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على احدى او اثنتين وسبعين فرقة وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. lalu kemudian berkata Abu Dawud رحمه الله تعالى telah memberitakan kepada kami Wahab ibnu Bakia dari Khalid. Qalim bin Abdullah bin Abdurrahman Wasiti Al Abu Al Al-Haytham Al-Wasiti At-Tahani Dari Muhammad bin Amr Dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berpecah telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan dan telah berpecah kaum nasara menjadi 71 atau 72 golongan dan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan Ibtdaa al-Imam Abu Daud Abu Daud kitab as-Sunnah bi min ahadits al-iftiraq Abu Dawud rahimahullah ta'ala beliau memulai di dalam kitab sunnah ini dengan menyebutkan dua hadis yang berkaitan tentang perpecahan umat. وَحَدِيثُ الْإِفْتِرَاقُ قَدْ جَاءَ عَنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ السَّحَابَةِ Dan hadis tentang perpecahan umat ini telah diriwayatkan dari sejumlah yang banyak dari kalangan para sahabat. هُنَا ذَكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dan di sini beliau menyebutkan riwayat yang datang dari Abu Hurairah dan dari Muawiyah radhiyallahu anhuma. Wa qad jaa'a 'an Anas ibn Malik wa Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas wa Abi Dan telah datang pula riwayat tentang perpecahan ini datang dari sahabat yang lainnya. Datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula datang dari Abdullah bin Amr bin Al-Aus dan datang pula dari Abu Barzah Al-Aslami dan yang lainnya Al-imam Abu Bakr ibn Abi Asim fi kitabihi sunnah bada'a aydan bi ahadith al-iftirak wasaqa bi asanidihi riwayatihah an adadin min as-sahabah Al-imam ibn Abi Asim rahimahullah ta'ala dalam kitab sunnah beliau juga memulai kitabnya tersebut dengan menyebutkan hadith-hadith tentang perpecahan umat ini, di mana beliau menyebutkan sanat-sanat riwayat yang datang dari sekian banyak dari sahabat Nabi saw. Walimam Abu Bakar Muhammad bin Al Hussein al Ajuri, wakala imam Munabatah ibtadaa kitabihma b'ahadiz al iftirah. Demikian pula halnya alimam al, al Ajuri Muhammad bin Al Hussein Abu Bakar rahimahullah ta'ala demikian pula Ibn Battah keduanya memulai kitabnya yaitu kitab al-syariah dan al-hibanah keduanya mengawali kitabnya dengan menyebutkan hadith-hadith tentang terjadinya perpecahan di kalangan umat ini Di mana al-ajurri misalnya beliau menyebutkan dengan mengawali penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa telah terjadi perpecahan di kalangan umat-umat sebelum kita. Summal adilla allati fiha nahyullah wa rasulih lana an naftariqa kaftiraqihim. Lalu kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya nya alaihi wasallam yang menyebutkan larangan umat ini untuk berpecah seperti berpecahnya mereka. Summal ahaditsussahihah allati fiha anna aliftiraq waqi'un fi hadhihi al'umma muqaddarun la mahala lalu kemudian setelah itu beliau pun menyebutkan hadis-hadis tentang terjadinya perpecahan di kalangan umat ini yang ini adalah merupakan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita menghindarinya thumma dzakara alahadits alwaridah fi awwali firqatin kharajat Wahmul Khawariz. Lalu kemudian setelah itu beliau pun menyebutkan hadith-hadith tentang kelompok yang pertama kali yang keluar dari bimbingan Nabi saw. yaitu kelompok Khawariz. Fatihaal Hadith, ikbarul Nabi saw. An umurin mawdhiyah wa umurin mustaqbalatataqa. Maka di dalam hadis ini Nabi saw. memberitakan kepada kita tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa-masa sebelum kita dan beliau juga memberitakan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Al-umurul al maadhiya iftiraqu ahli al-kitabi qablana al-yahud wa al-nassara hatta wasala iftiraquhum ila 72 firqah. Di mana beliau memberitakan tentang perkara-perkara yang telah terjadi dari kalangan umat-umat sebelum kita yaitu adanya perpecahan dari kalangan ahlul kitab hingga perpecahan itu mencapai 72 golongan wa amma al khabaru fil mustaqbal wa qad waqa'a kama min dala'i nubuwwatihi fa huwa iftiraq al ummah ila hadha al 'adad 73 firqah adapun berita-berita yang mendatang yang akan terjadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini bahkan jumlahnya mencapai 73 golongan. Itnatani wa sab'un dalalah mutaw'adah ala dalaliha bin nar. Adapun 72 golongan dari 73 tersebut adalah golongan-golongan yang sesat, yang dengan kesesatan mereka diancam dengan neraka. Kemaqalah sawallahu alaihi wasallam fil hadith, "Kelu bid'ahin, ah, bala'la wa kulu dzalalatin fil nafar." Sebagaimana pula sabda rasulullah sawallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahawa setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Penyebutan Nabi SAW Bahawa kelompok-kelompok ini di dalam neraka Itu tidak menunjukkan bahawa golongan-golongan ini Atau kelompok-kelompok ini Adalah kelompok-kelompok yang kafir Yang keluar dari Islam Wa la ala anna kulla wahidin dan hadith ini juga tidak menunjukkan bahawa setiap individu dari para pengikut kelompok ini semenjak kelompok ini dibangun dan didirikan bukan berarti setiap dari individu mereka itu pasti masuk neraka faqad yakunu lil mu'ayyan minal ashkasi wal afrad uzr yang mencegah وقوع al-wa'id alaihi namun terkadang ada orang-orang tertentu ada sebagian individu dari mereka ada uzur ada hal-hal yang menjadi penghalang yang menyebabkan mereka tidak dilemparkan ke dalam neraka wa in kana fid dunya bid'atihi wa dhalalihi meskipun dalam hukum di dalam kehidupan dunia maka dia dihukumi bahawa dia sesat dengan kebidahan yang dia lakukan dan penyimpangannya ahkamullahi azza wa jal thalathatu aqsa min fantabih hukum-hukum yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga macam hendaknya kalian memahami hal ini al awal aw-wahid al-hukmu <tutuk> syari'i wa ma'rifatuhu bil kitab wa sunnah Alafahm Sahabat. Yang pertama yang kaitannya dengan hukum syar'i, yaitu mengenal hukum tersebut berdasarkan dalilnya dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang datang dari para Sahabat. فلا يجوز لك أن تقول في الحكم الشرعي هذا حلال هذا حرام إلا بدليل Maka tidak diperbolehkan bagimu di dalam hukum-hukum syar'i tersebut mengatakan ini halal, yang ini haram kecuali berdasarkan dalil. Dan jangan kamu mengatakan ini termasuk ibadah kecuali apabila engkau memiliki dalil tentangnya. فلا شرع لنا إلا ما شرعه الله ورسوله ولا دين لنا إلا ما شرعه الله ورسوله Wala halal wala haram illa ma dalla alayhi alkitab was sunnah maka tidak ada syariat di tengah-tengah kita kecuali apa yang telah diterangkan oleh Allah dan rasulnya syariatnya tidak ada agama di tengah-tengah kita kecuali apa yang telah ditetapkan syariatnya oleh Allah dan rasulnya dan tidak ada hukum halal dan haram kecuali yang telah diterangkan oleh Allah subhanahu wa taala dan rasulnya. Atsani al-hukm al kawni Ai ma 'azza wa jalla yuqaddiruhu 'ala an al min anwā' al-khayr wa ash-shurūr wa Kemudian hukum yang kedua, hukum yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu hukum yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menimpa manusia dari kebaikan demikian pula yang kaitannya dengan keburukan maka apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengkritisinya dan mampu untuk merubahnya qala s.a.w. alaihi wasallam abbas fi wasiyyatihi al mashhura wa'lam anna al ummah ala an yanfa'uk bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai' qad katabahu Allah lak wa ala an yadhruk bi syai' lam yadhruk illa bi syai' qad katabahu Allah alaik biman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan ketahuilah kalau seandainya seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu mereka tidak akan mampu memberi manfaat itu kepadamu, kecuali sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula halnya apabila mereka bersepakat untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha al-hukmul kawni al-qadai al-qadari yajibu alaika indahu umur dan hal-hal yang berkaitan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini wajib bagimu untuk mengetahui beberapa hal al-amrur awal al-rida at-taslim bima qadahu Allah azza wa jal illa an yakuna mimma la yardahu syara'ah yang pertama hendaknya engkau ridha dan menerima apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam perkara-perkara yang memang secara hukum syar'i tidak diperbolehkan engkau ridha. Al-amru ats-tsani wal i'tirafu bi ni'matihi 'alayka in kana al-muqaddaru laka khairan. Dan Kemudian perkara yang kedua, wajib bagimu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahawa segala apa yang kamu rasakan dari kebaikan, itu adalah merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Al-amru al-thalif, al-sabru wa'adamu al-tasakhuti ala qadarillah, in al muqaddar alaika musibatun min maradin, au faqrin, au gairi dhalik. Au faqad, Kemudian yang ketiga yang wajib bagimu adalah bersabar, bersabar dan tidak murka terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa telah takdirkan kepadamu dari hal-hal yang sifatnya musibah, seperti engkau terkena penyakit atau engkau mengalami kemiskinan dan yang semisalnya. Wa ahadithul iftiraq, ia min al-ikhbar dan hadis-hadis tentang perpecahan umat ini ini termasuk di antara berita-berita yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa hal yajibu alaina al ridha bihi am la al iftiraq maka apakah kita harus rida dan menerima dengan apa yang telah terjadi dari perpecahan ini dalam artian secara takdir secara syar'i dan secara takdir Al Jawab, at-tafarruq mimma yakrahuhu Allah wa rasulah wa yuharrimuhu Allah wa rasuluh jawabannya bahawa perpecahan itu termasuk diantara perkara yang dibenci oleh Allah dan rasulnya dan diharamkan oleh Allah dan rasulnya falayajuzul ridha bihi wa taqriruh wa tashji'uh maka tidak diperbolehkan kita meridwai adanya perpecahan tersebut, lalu kemudian menyetujuinya, lalu memberi semangat kepada yang lain agar terjadi perpecahan. Sama halnya seperti banyaknya terjadi kemaksiatan, banyaknya manusia yang mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka enggak diperbolehkan kita untuk meridwainya secara syar'i. Faqad qala ta'ala wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuh fa ahli ar rahmah mustathnaun na'am min Allah Subhanahu wa telah berfirman bahwa manusia itu mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh robmu maka Allah Subhanahu wa menyebutkan bahwa telah terjadi perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat ini yang selamat adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'ala wa la takunu minal musyrikin min alladzina farraqu dinahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jangan kalian mengikuti orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka masing-masing memiliki pengikut-pengikut. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu kal ladzina tafarraqu Min ja al Sebagaimana, wa Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Janganlah kalian menjadi orang-orang yang mereka berselisih Dan berpecah belah Setelah datang kepada mereka bukti-bukti dan petunjuk Dan bagi mereka mendapatkan azab, siksaan yang pedih Lianna ba'adhan nas Yukirru jami'al firq. والجماعات قل يا أخي هذا أمر خلاص قدره الله ومكتوب علينا الرضابه وهذا غير صحيح. Karena ada sebagian orang mereka mengatakan dalam bentuk menerima apa yang sudah terjadi dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengatakan ya sudah mau gimana lagi sudah terjadi perpecahan lalu kemudian mereka meridoi secara hukum syar'i maka ini tidak dibenarkan. أنت... في المقدر عليك والمكتوب من الامراض لا تبقى مريضا تذهب لتتعالج ان قوسه نديري ketika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan engkau jatuh sakit tentu engkau tidak berhenti begitu saja engkau akan mencari upaya untuk berobat am ka wa ghayruk fil muqaddar min al ma'asi wal atham wa minha dhulmun nas lak la tarda بل تدافع ذلك وتنكر المعصيه وتنكر ظلم الناس لك demikian pula engkau dan selain engkau tentu tidak rida melihat adanya orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan mereka banyak melakukan perbuatan dosa atau ada orang yang berbuat zalim kepadamu pasti engkau tidak rida ketika melihat ada orang-orang yang menzalimi kamu dan engkau berupaya untuk mencari solusinya limadza ji'ta ila albid'ah wat tafarraq wal iftiraq fa qult narza bil jami' wa lalu mengapa ketika muncul berbagai macam bid'ah dan adanya hal-hal yang ini adalah merupakan bentuk penyimpangan lalu kemudian kalian mengatakan ah kita menerima saja apa yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menerima seluruhnya al qismu al thirdu min aqsam hukmillah al, al jazai al ukhrawi kemudian hukum yang ketiga yang kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yaitu hukum Allah yang berkaitan dengan balasan di akhirat terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya nya Allahu jalla wa ala fil akhirah jannatan wa nara Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sebagai balasan untuk hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan dalam kehidupan dunia ini Allah telah menyiapkan ada surga, ada pula neraka. Man wa amila surga sebagai balasan bagi orang yang beriman dan beramal salih. وَمَرَاتِبُهُمْ فِي الْجَنَّةِ عَلَا اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهِمْ فِي الْإِيمَانِ وَالْعَمَلْ بِطَاعَةِ اللَّهِ dan tingkatan-tingkatan para hamba di dalam surga itu berdasarkan tingkatan iman dan amalan ketaatan kepada Allah yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. وَيَتَفَاوَتُونَ فِي دُخُولِهَا بَعْضُهُمْ مَنْيَدْخُلُهَا مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَمِنْهُمْ مَنْيَدْخُلُهَا بَعْدَ الْمُوَازِنَةِ إِذَا رَجُحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْيَدْخُلُهَا بَعْدَ أَنْيُعَذَبَ فِي النَّارِ وَيَ ilam ya'firullah la di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang masuk ke dalam surga itu tanpa melalui proses penghisaban dan tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan di antara hamba-hambanya ada pula yang masuk ke dalam al jannah setelah melalui proses penimbangan dengan melihat yang mana yang lebih berat dari timbangan kebaikan dan keburukannya dan ada pula di antara mereka yang dimasukkan ke dalam surga setelah melalui proses siksaan di dalam neraka. Setelah itu mereka dikeluarkan dan dimasukkan. Fa aljannah, wa in qabla ma asaba Akan tetapi selama seorang hamba itu termasuk dari kalangan ahli tauhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga meskipun sebelumnya dia akan mendapatkan siksaan. Kala sallallahu alaihi wasallam lan yadkhulannara illa nafsum muslima. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim. Wa'ada ta'ala an-nar 'adzaban wa kafara aw asyraka aw 'ashaa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan neraka sebagai siksaan bagi orang yang kafir atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahuwataala atau yang bermaksiat. Ama, wa la azza wa jalla fil nar illa man belagatuh hujjatul taala. Adapun uh, seseorang yang tidak disiksa oleh Allah Subhanahuwataala kecuali orang-orang yang telah sampai kepada mereka hujjah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa seseorang karena dosa yang dilakukan oleh orang lain Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada dosa yang dipikulkan kepada orang lain Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa seseorang di atas kadar dosa yang dia lakukan taala اوسع للناس من اعمالهم dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas daripada amalan-amalan yang mereka perbuat man yadkhul annar min almuslimin yuqalu lahum ahli alwaid orang yang masuk neraka dari kalangan kaum muslimin mereka ini disebut ahlul wa'id, orang-orang yang mendapat ancaman. Wal wa'idu qisman, imma wa'idun al-bid'i wa ad-dhalal, wa imma wa'idun al-ma'asi wa kabairi wa ash-shahawat al-muharramah. Dan ancaman-ancaman yang menyebabkan seorang bisa dilemparkan ke dalam neraka itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada orang yang diancam karena perbuatan bid'ah bid'ah yang mereka lakukan. Mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Ada pula ancaman terhadap mereka disebabkan karena mereka melakukan kemaksiatan, disebabkan karena mereka melakukan perbuatan dosa yang kaitannya dengan syahwat. Maka orang-orang yang diancam dengan neraka tersebut boleh jadi salah seorang di antara mereka terkadang diampuni oleh Allah subhanahuwataala karena sesuatu yang kemudian Allah mengampuninya. Atau disebabkan karena kebaikannya yang lebih berat daripada keburukan yang dia lakukan. Atau apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahuwataala dan ditakdirkan untuknya. Di mana dia mendapatkan musibah dalam kehidupan dunia, sehingga dengan musibah itu Allah ajallah mengampuni dosa-dosanya. Wman <tuh> adkhalahul Allahul Nahr, wa anfazafihi lwa'id, بسبب بدعته أو معصيته، فإنّه لا يخلد فيها خلود الكافرين المشركين. Dan orang-orang yang kemudian diterapkan atau dia pun mendapatkan siksaan dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan karena bid'ah yang mereka lakukan, atau disebabkan karena perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka selama dia Muslim, maka dia tidak akan dikekalkan dalam siksaannya di dalam neraka seperti dikekalkannya orang-orang kafir dan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah ahli Sunnah, tidak bersyehadun lima janin, Anhu fil Jannah atau fil Nafar, ilah man syehadat Allah lahwa Rasuluh. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jama'ah mereka tidak mempersaksikan kepada seseorang, kepada satu individu bahwa orang ini pasti masuk surga. Atau orang ini pasti masuk neraka. Kecuali yang telah dipersaksikan di dalam nas-nas dalil. Mengapa aku membawa kalian... Uh, kepada pembahasan yang panjang ini yang kaitannya dengan tiga hukum yang kita sebutkan tadi hukum syar'i hukum qada'i qadari hukum jazai'i wal qiyah yaitu yang pertama kaitannya dengan hukum syar'i i. yang kedua kaitannya dengan hukum secara takdir, kemudian yang ketiga kaitannya dengan Hukum yang Allah tetapkan kepada seorang hamba dalam kehidupan akhirat sebagai balasannya. Hatta tuhsinu faham kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadith inftrak wa غيرها من النصوص. Agar kemudian kalian bisa memahami dengan baik tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini atau sabda-sabda Nabi yang lainnya dari dalil-dalil. الحكم الشرعي في الافتراق انه secara hukum syar'i perpecahan itu hukumnya haram dan tidak diperbolehkan dan melakukan perpecahan termasuk mengikuti langkah orang-orang sebelum kita al-hukmul al qadari al-kawni ان ذلك الافتراق واقع لا محاله adapun hukum secara takdir perpecahan itu pasti akan terjadi tidak mungkin kita bisa menghindarinya sama di hadis dan sama di qaulah sallallahu alaihi wasallam di hadis sahihain an abi sa'id latatba'unna sunan man kana qablakum sebagaimana bisyibrin wa dira'an bidira' sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa umatku itu akan berpecah demikian pula yang disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi s.a.w. mengatakan kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta wa rawal Bukhari an-abi Huraira alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta ta'khuda ummati bima'khadzi al min qabliha atau sebagaimana. Dan diruatkan pula oleh Imam bukhari rahimahullah dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa akan ada dari kalangan umatku ini di mana mereka akan mengikuti cara dan metode orang-orang sebelum mereka. Amma al-qismu tsalithu huwa al-hukm al-jazaa'i al-ukhrawi Meto'ad'ul al-iftirah biquolih fil nafar. Adapun hukum yang kaitannya dengan balasan Allah kepada hambanya dalam kehidupan akhirat, maka mereka orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi saw dan meninggalkan jalannya, maka mereka adalah orang-orang yang diancam untuk masuk ke dalam neraka. Wahai hatta insyaAllah Allah jelas. Alhamdulillah. Tahir. الان كم بقي على الاذان نريد استراحة كم يطلق الاذان باقي دقيقتان يعني نعطيكم استراحة الذي يريد يتوضى يريد هكذا لأننا بعد الاذان سنعود نكمل الحديث معاوية بعد الاذان بعد الاذان فقط amma بعد الصلاه تذهبون بيوتكم ان شاء الله iya jadi masih ada waktu 2 menit istirahat sebentar beri kesempatan kepada antum untuk siap-siap solat setelah adhan kita lanjutkan lanjutkan sebentar saja setelah solat antum kembali istirahat dulu wa al-adhan mftuh hatta ta'til iqamah Ya yeah. dan setelah azan uh, masih ada waktu terbuka sampai datangnya iqamah. Barakallah hayyakum ul mastari wa qad. Hal nabda walla ta'akhkharu? Naam. Wallahu hum yatawaddahu. Yani kanu yahtajun al adhan al <tuneing> <tuneing> <tuneing> <tuneing> yang jauh sebaiknya mendekat sehingga antum juga dapat keutamaan shaf-shaf pertama yang menjauh ahsan maju ke depan fa fi shufuf alula fadilah 'azimah Sof pertama itu ada keutamaan besar yang disebutkan oleh Nabi. Khairu suhufir rijal awwalah. Sebaik-baik sof untuk kaum lelaki itu yang di awal. Innallaha malaikatahu yusalluna ala shofil muqaddam. Allah dan malaikatnya itu mendoakan orang-orang yang ada di saff terdepan. Dan yang lainnya dari hadith-hadith Nabi, di antara yang disebutkan oleh Nabi, kalau seandainya kaum Muslimin mengetahui kota man saff yang pertama dan mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara diundi, mereka akan mengundinya. Wauolul Nas bilhirs ala hadhihil Fazail Talimul Ilm dan yang paling berhak untuk semangat mendapatkan keutamaan ini adalah penuntut ilmu. Khasatan man qad ketaballahu lehu an yakan fil Masjid Mubakaran. Lebih terkhusus lagi orang-orang yang sudah Allah takdirkan dia sudah berada di masjid dalam waktu yang cepat. Wafil Wadii awlu sallallahu alaihi wasallam la yazalu unasu yataharun dan ada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika manusia itu sengaja dan mereka selalu terbelakang hingga Allah subhanahu wa taala mengakhirkan mereka wa idza awwada alinsanu nafsahu almuhafadha ala hadhihi alfadail waladab alsyar'iyyah dan apabila seseorang senantiasa menjaga dan memelihara adab yang disyariatkan ini Maka itu akan menjadi sebab dia akan menguatkan dan dia akan membiasakan dirinya untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang lain. Nafru al hadith yang kedua yang disebutkan oleh Abu Dawud di Maka kita membaca hadith yang kedua yang disebutkan oleh Abu Dawud di awal kitab Sunnah. Kata Imam Abu Dawud, "Haddzana Ahmad bin Hambl." Berkata Imam Abu Dawud telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Hanbal. Tidak bersih, rawi rawi yang biasa. Tidak. يحيى ابن فارس وهو محمد ابن يحيى ابن فارس هذا نسب الى جده و محمد يحيى الذهلي. محمد ابن يحيى الذهلي. Nama. محمد بن يحيى بن فارس ini adalah penisbatan kekakeknya beliau adalah Muhammad bin Yahya Al-Zuhli. Kata, "Hd.ana Abu Mughira Shami." Kata, "Akhbarana Safwan Ha." Lalu beliau berkata, keduanya mengatakan telah memberitakan kepada kita Abu Mughira beliau berasal dari negeri Syam Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Safwan. Lalu pengalihan riwayat. -ha. Kata, "Wa akhbarana Amr ibn Uthman." Kata, "Hd.ana Bakiya," iaitu Ibnul Waleed Shami. Lalu kemudian sanat yang baru, kata beliau telah mengabarkan kepada kami Amr bin Uthman. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Baqiyah, yaitu Baqiyah bin al walid dari negeri Syam. Alahadathani safwan. Bahwa... Lalu kemudian beliau mengatakan, telah memberitakan padaku safwan. Nahwahu. Yang semisalnya. Takadam ma'akum at-tafriq baina qawli al-muhaddis. Nahwahu wa mislahu dan telah telah dijelaskan sebelumnya yaitu di daurah yang lain di tempat yang lain perbedaan antara penyebutan nahwa dengan mithla kalau nahwa itu menunjukkan bahwa eh uh, periwayat hadis tersebut ingin menyebutkan memiliki makna yang sama matannya itu memiliki makna yang sama tapi lafaznya berbeda tapi kalau mithla itu maksudnya lafaznya sama persis dengan riwayat sebelumnya دخلت الفرق بين الاثنين. نعم. طيب، جزاك الله خيرا. وقد قال الحاكم صاحب المستدرك. dan telah berkata al penulis kitab al-mustadrak. ينبغي للحديثي أي المبتدئ في طلب الحديث أن يعرف الفرق بين نحوه ومثله. نعم. kata al رحمه الله تعالى bahwa sepantasnya bagi seorang pemula di dalam mempelajari ilmu hadis Untuk bisa membedakan antara kata nahwahu dan mislahu. Bahawa pada keduanya ada perbedaan. Semisalnya nahwahu artinya semakna. Dengan lafad yang berbeda dan mislahu itu artinya yang persis lafadnya. Kala Aisyafwan Sofwan haddathani azharu ibn abdillahi al-harazim. Berkata Sofwan... Dalam sanat ini, yaitu telah memberitakan kepadaku Azhar bin Abdullah al-Harazi. An Abu Amr al-Huzani, wahai Abdullah bin Luhay al-Shami. Safwan bin Amr al-Saksaki, Abu Amr Himsi. Jadi Safwan bin Amr al-Saksaki al-Himsi. Berkata Safwan telah memberitakan kepadaku Azhar bin Abdullah al-Harazi dari Abu Amr Abu. نعم داري أبو, أبو عامر الهوز. الهوزني عبد الله بن لحي الشامي نعم يا بليه برنامع عبد الله بن لحي الشامي بليه برأصل در نقر الشام المعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما هو معاوية ابن أبي سفيان واسمه أبي سفيان آه صخر بن حرب الأموي القرشي داري معاوية ابن أبي سفيان أبو سفيان ini برنامع صخر بن حرب Beliau berasal dari Bani Umayyah. Beliau juga termasuk keturunan Quraisy. Wa Abi Sufyan farq bain sunnah wa ahli bid'ah wa mihnah bid'ah. Dan penyebutan Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Wa afdhalu hadzal bait Yazid ibnu Abi Sufyan Aghi Muawiyah wa huwa ahad al ajna' al amara' al ajnad al arba'ah Abu Bakr as Siddiq li fath Syam dal yang terbaik dari rumah tangga atau dari keluarga Abu Sufyan ini adalah anak beliau yang bernama Yazid Yazid bin Abi Sufyan beliau adalah saudara dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini di mana beliau pernah diutus oleh Bubakar Siddiq, radhiyallahu taala anhu, untuk kemudian uh, memerangi negeri Syam dan beliau berhasil mengawasinya. Berkata Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Yazid bin Abi Sufyan, lebih daripada Abihi dan Achihi Mughayyib, bertitaf al-Muslimin. Berkata Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah, bahawa Yazid bin Abi Sufyan ini itu lebih lebih dari saudaranya yaitu Muawiyah dan dari ayahnya yaitu Sufyan Abu Sufyan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin lamma mata Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumā ayyana Umar bin Al-Khattab akhāhu Muawiyah amīran 'ala asy dan ketika Yazid bin Abi Sufyan ini wafat maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat saudaranya yaitu Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam. Fakana Muawiyah tu amiran adilan aliman Dan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah seorang gubernur, seorang pemimpin yang berhukum dengan keadilan dan beliau adalah seorang yang tegas di dalam menetapkan hukumnya. Wakana aidan fi imratihi haliman ma hazmih. Dan di samping ketegasan beliau Beliau juga seorang yang dikenal dengan kelembutannya Di masa pemerintahannya Sehingga Mu'awiyah bin Abi Sufyan Beliau dijadikan sebagai permisalan Dalam hal-hal yang menunjukkan kelembutan beliau Dalam hal-hal yang kaitannya dengan kelembutan beliau dan kecerdasan beliau di dalam berhukum. Baqiya amiran 'ala asy 20 sana. Di mana beliau menjadi gubernur di negeri Syam itu selama 20 tahun. Summa min 'am 40 lilhijrah lamma tanazala lahu al-Hasan ibn Ali radhiyallahu 'anhuma baqiya khalifatan wa malikan 'ala al-muslimin 20 sanatan Lalu kemudian setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib ta Beliau merelakan untuk turun dari tahta kekuasaan dari khilafah Lalu kemudian khilafah tersebut diambil alih dan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan Setelah itu beliau pun menjadi khalifah 20 tahun berikutnya Fafi arba'ina sana ishrina aminha amiran 20 khalifah mulka, عرف الناس المنصفون عدله وعلمه وحكمته وسياسته للامور. Nah, ketika beliau memerintah selama 40 tahun, 20 tahun beliau menjadi gubernur, kemudian 20 tahun berikutnya beliau menjadi khalifah, maka kaum muslimin mereka pun mengetahui tentang keadilan yang dimiliki oleh Muawiyah ketika berhukum, demikian pula sikap uh, ilmu beliau, sik, uh, sikap hikmah beliau, kebijaksanaan beliau dan kepandaian beliau di dalam mengatur pemerintahannya. Hatta inna almunzifina min kuttab alghar alkuffar, aduuhu min almee al-ladinhum agam kada fi taariq. Bahkan di antara orang-orang yang mereka dari kalangan ahli sejarah yang insaf di dalam menyebutkan sejarah, mereka sampai menyebutkan bahawa Muawiyah itu dimasukkan ke dalam deretan seratus tokoh. Di dalam seratus tokoh yang mereka dikenal memiliki kemuliaan, memiliki keagungan di dalam uh, mengatur pemerintahannya. Fal khalifatan rasyidani Umar wa Uthman akarrahu alal imrah ishrina sanatan. Walau sadar minhu syai'un yaqtazi azluhu dan uh, dua khalifah Umar bin Khattab demi ken pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala an mereka telah mengakui dan mereka menyetujui status Muawiyah untuk menjadi seorang gubernur selama 20 tahun kalau seandainya Muawiyah melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan pasti mereka telah Uh, menurunkan jabatannya dan uh, menurunkan dia dari statusnya sebagai gubernur pada waktu, waktu itu sejak tahun 40 sejak tahun 40 sejak tahun 40 al-Hasan ibn Ali r.a ila an tuffi tahun 60 20 tahun wal-muslimuna yaishuna fi nashrin lil'ilm wa fituhatil islam wa wa semenjak uh, beliau yaitu Muawiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu taala semenjak tahun al-Jamaah yaitu tahun al-Jamaah ketika Al-Hasan radhiyallahu taala beliau menyerahkan pemerintahannya kekuasaan khilafahnya kepada Muawiyah sehingga dikenal sebagai tahun persatuan dari kaum muslimin Semenjak masa itu yaitu di tahun 40 Hijriah di mana Muawiyah radhiyallahu taala menjadi khalifah semenjak masa itu dan selama 20 tahun hingga tahun 60 Hijriah dalam keadaan kaum muslimin mereka hidup dengan makmur dan mereka hidup dalam keadaan ilmu disebarkan ilmu sunnah dan banyak sekali negeri-negeri yang kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa pemerintahan Muawiyah dan kaum muslimin mengenal keadilan dan hikmah beliau di dalam memerintah. Waqad suilal imamun Nasa'i radhiyallahu anhu rahimah 'ala Muawiyah radhiyallahu anhu faqala Inna mathala al-Islam mathalu bait wa kullu baitin lahu bab Fa babu al-Islam as-sahabah Wabah Sahabat Muawiyah. Fmanal minhu, inna ma arad Sahabat dan Islam. An Nasi rahimahullah Taala beliau ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka beliau pun menerangkan bahawa perumpamaan Islam ini seperti sebuah rumah yang setiap rumah pasti memiliki pintu. Maka pintu Islam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka barang siapa yang mendiskreditkan Muawiyah, maka sesungguhnya tujuan dia adalah mendiskreditkan para sahabat dan demikian pula Islam. Wa hunan thabbi kathiran minan nas, rubbama faddala wa qaddama Umar bin Abdul, Abdul Aziz rahimahullah ala Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan di sini satu hal yang perlu uh, diketahui sebagai bentuk peringatan kepada kita sekalian bahawa ada sebahagian atau banyak dari kalangan manusia mereka lebih mengutamakan Umar bin Abdul Aziz daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. وفي السنة للإمام الخلال وهذا من الكتب التي فاتنا أن نذكرها dan dalam kitab as sunnah karya Al Khalil rahimahullah dan ini termasuk di antara kitab yang tadi tidak sempat kita sebutkan bahwa kitabun agumun muhim dan ini termasuk kitab yang agung dan sangat penting sekali yang ulum al hadith al aima bi al di mana beliau Al Khalil menukil bersama dengan hadith-hadith Nabi shallallahu alaihi wasallam Beliau juga banyak menukil dari imam-imam sunnah dengan sanat-sanatnya dan lebih terkhusus beliau banyak menukil dari al-imam Ahmad fa fi sunnati lil khallal qala al-imam Ahmad qala sallallahu alaihi wasallam khairu an-nas qarni fala yuqasu bi ashabihi ahadun min at-tabi'in Maka disebutkan di dalam As-Sunnah, Karya Al-Khalal, bahawa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, Bersabda Rasulullah s.a.w. sebaik-baik manusia adalah yang ada di generasiku. Sehingga tidak bisa dibandingkan seseorang dari sahabat Nabi s.a.w. dengan siapapun dari kalangan Setelahnya dari kalangan tabi'in dan yang lainnya Maka yang setelah tabi'in Lebih utama lagi Tidak bisa dibandingkan dengan Keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Wa aydan Fis sunnatilil khalam Qila li abi abdillah Ahmad bin Hanban Hal yuqas Bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahadun Qala ma'adallah Lalu kemudian disebutkan pula di dalam kitab Al Sunnah karya Al Khalil bahawa Al Imam Ahmad rahimahullahu Taala ditanya, apakah bisa dibandingkan salah seorang dari sahabat Nabi saw dengan selain mereka maka kata Al Imam Ahmad aku berlindung diri kepada Allah dari hal ini. Fakilalahu, fumaawiyatu, afzal min Umar bin Abdul Aziz, qala ilamri. Maka Al-Imam Ahmad ditanya. Lalu bagaimana kalau dibandingkan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Muawiyah ini sahabat Nabi. Umar bin Abdul Aziz dari kalangan tabi'in. Apakah boleh dibandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan demi Allah. Ya, bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasi itu yaitu Sahabat Rasul. Wahak darahul Khalal an Imam al Hafiz Abu Usama Hamad ibnu Usama. Maka demikian pula yang diriwayatkan oleh al Khalal dalam kitab Sunnah dari al Hafiz Abu Usama Hamad bin Usama. Fahad Zakru Lahu Muawiyah radhiyallahu anhu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Fakal, lau yuqasum as-sahabul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahd. Maka ketika disebutkan kepada beliau pada saat mereka menyebutkan perbandingan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, maka beliau Hamad bin Utsama beliau mengatakan tidak bisa dibandingkan antara keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun dari selain mereka. Summa zakar al hadis khairu an qarni. Lalu beliau menyebutkan hadis sebaik-baik manusia adalah yang ada di generasiku. Fahfadhu hadhihi al kalimah fi qulubikum la yuqas bi ashabi sallallahu alaihi wasallam ahadun min tabi'in maka hendaknya kalian selalu mengingat kalimat yang mereka ucapkan ini dan kalian perhatikan kalian pahami dengan baik tidak bisa dibandingkan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun dari setelah mereka baik dari kalangan tabi'in atau yang setelahnya wa qad badaa a'imatu as man ta'ana aw sabba muawiyah radhiyallahu anhu dan para imam-imam salaf mereka telah menghukumi bid'ahnya orang-orang yang mencerca Muawiyah radiyallahu ta'ala waqala ba'duhum lagubarun dakhala fi anfi Muawiyah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay fi jihadih wa ghazawatih khairun min ayyam Umar ibn Abdul Aziz ayat hati hakamah sebagian para ulama salaf mereka mengatakan debu yang masuk ke dalam hidungnya Muawiyah tak beliau berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih utama daripada hari-hari di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Muawiyah radhiyallahu an akthar as-sahabat ketban, wa kitabatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lil wahi walighiril wahi min al rasail ghairiha. Dan Muawiyah ini beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak menulis baik dalam penulisan wahyu demikian pula dalam penulisan hadith-hadith yang diruatkan dari Nabi SAW dan membahas tentang biografi beliau itu panjang namun semoga apa yang aku sebutkan ini sudah mencukupi dan mencukupkan bagi kita sekalian da man yantasib minhum min abna aljama'at walharakat alhizbiyya ahlul bida'ah dalam hal mendiskreditkan dan merendahkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bahkan terhadap mereka, mereka yang mengaku sebagai ahlus sunnah menisbatkan diri mereka kepada ahlus sunnah dari para pengikut jamaah-jamaah dan haraka-haraka as Wyaqanu fi Muawiyah, la yakan, walaiyshtimian. Apakah seorang ahlu sunnah berani mencerca Muawiyah radhiyallahu anhu? Ini tidak mungkin akan dilakukan seorang ahlu sunnah. Fagrifulil Sahabati kudrahum. Hendaknya kalian mengenal keutamaan dan kadar keutamaan yang dimiliki para Sahabat. Walimumarasatihi lil hukum, wilsiyaz, waidaratil nafs, arba'in sana. Dan karena Pengalaman beliau, di mana beliau telah menjadi hakim yang memerintah masyarakat, yang memerintah kaum muslimin itu selama 40 tahun. Ijtahad wara'a anna min maslahatil muslimin wa maslahat jam'i kalimatihim an yaj'ala wilayat al-ahdi ba'dahu fi bnihi yazid hatta yakta'at tamah fi as-sira' ala sultah. Maka setelah 40 tahun beliau memerintah, maka beliau pun beristihad dan beliau memandang bahwa yang akan memerintah pemerintahan kaum muslimin yang mengatur pemerintahan kaum muslimin setelah beliau yang disebut sebagai putra mahkota adalah anak beliau yaitu Yazid. Ya, disebabkan karena beliau hendak memutus tali upaya mereka untuk terjadinya perselisihan di dalam memilih pemimpin mereka. Faahad mman kana mewujudan min al-Sahabat wal-Tabigin al-Biyat li-waladhih Yazid bil-Xilab sehingga para Sahabat yang hidup di masa itu demikian pula kaum Muslimin mereka pun menetapkan bayat mereka kepada Yazid sebagai Khalifah setelah Muawiyah. FaBaya'uhu ala dalik maka mereka pun membayatnya sebagai khalifah setelah Muawiyah radhiyallahu anhu wa an abih wa akhihi wa ummihi Abi Utbah Utbah maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau dan meridhai saudara beliau Muawiyah demikian pula ayahnya demikian pula saudaranya yaitu Yazid dan demikian pula ibunya yaitu Hindun wa jazallahu alustadz askari khairan فقد تكن بأبي معاوية. قال عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا أي في يخطب في الناس، فقال. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار Wawahida dalam Jannah, wahyul Jamaah. Lalu disebutkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahawa beliau satu ketika berdiri di hadapan kami, iaitu beliau berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan kami dan beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya Orang-orang sebelum kalian dari Ahlul Kitab, mereka telah berpecah belah menjadi 73, 72 golongan. Dan sesungguhnya, di dalam agama ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam di dalam neraka dan yang satu berada di dalam surga, yaitu Al-Jama'ah. Fal Firkat Najiyyah min al Zalal wal Ibtidaa' fi al Dunya wal Maka kelompok yang selamat, selamat dari kesesatan dan penyimpangan dalam kehidupan dunia dan selamat dari siksaan neraka di akhirat adalah al Jam'aah. Wa khairu manu fassir bihi al Hadith al Hadith Nafsu fi riwayat akhra. Maka sebaik-baik di dalam menjelaskan dan menafsirkan sebuah hadis adalah dengan hadis yang datang dari riwayat yang lain. Fa qad jaa fi ba'd riwayat hadis hadis min hadis Anas wa Abdullah bin Amr bin Al-As qila man hiya ya Rasulullah qala man kana ala mithli ma ana alayhi al dan telah disebutkan di dalam riwayat yang lain yang datang dari Anas bin Malik Demikian pula dari hadith Abdullah bin Amr bin al as radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka yang berjalan di atas seperti jalanku dan jalannya para sahabatku. Fal Jam'aatu hukm Asyhabul Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang dimaksud al Jam'a. Ah, adalah mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fuhum al-jama'a al-aula al-lati wa tariqha. Maka mereka adalah jamaah yang pertama yang wajib bagi kita untuk komitmen dan berjalan di atas jalan mereka. Fannajatu fit-tibaa' sunnatuh Sallallahu Alaihi Wasallam wa-tibaa' sunnat a Maka keselamatan itu. Dengan mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah para Sahabatnya. Dan kebanyakan dalil-dalil yang disebutkan tentang jamaah itu biasanya disebutkan dalam dua hal. Perkara yang pertama yang dimaksud al-jamaah adalah yang disebutkan di sini, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamr Thani al Sultan, Wali al Amr al Hakim, Waman Ma'ahu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud al Jamaah adalah penguasa yang memerintah masyarakat dan siapa saja yang bersamanya. Wahad al Ma'na Thani, Ksiran Ma Yufihi atau Yuharibuhu, Ahlu al Bid'ah wal ahwa' Dan makna yang kedua ini yang dimaksud adalah penguasa itu banyak sekali disembunyikan atau diperangi oleh sekian mereka para pengikut jamaah dan kelompok-kelompok bid'ah. Ma'ashtiharihi fi al hadith Dalam keadaan istilah jamaah yang dimaksud adalah penguasa itu sangat populer disebutkan di dalam hadith-hadith Nabi. Minha hadith Hudayfa fi al Kaulah, Sallallahu Alaihi Wasallam, telzam jamaat Muslimin, w-imamahum. Dengan teranya ada hadith dhiyafahimul jaman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan komitmenlah engkau terhadap jamaah kaum Muslimin dan imamnya, iaitu penguasanya. Dan hadith bni Abbasin fi Sahihain, kata Sallallahu Alaihi Wasallam, man raa min amirihi amirihi شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزع عن يده من طاعة فإنه من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وفي رواية مسلم بدل كلمة الجماعة في رواية عند مسلم فإنه من فارق السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية dan demikian pula disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadith Ibnu Abbas radhiyallahu Bahawa Nabi SAW bersabda Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci Dari pemimpinnya Dari penguasanya Maka hendaknya dia bersabar Jangan dia keluar dari ketaatan kepadanya Jangan dia melakukan pemberontakan kepadanya Lalu kata Nabi Barang siapa yang meninggalkan al Barang siapa yang meninggalkan al-jama'ah Lalu dia mati, maka matinya mati Ala jahiliyah Di dalam riwayat yang lain Dalam riwayat al-imam muslim Juga dari hadith Al-Abbas Penyebutan al-jama'ah ini Ini disebutkan dalam riwayat muslim Dengan lafad sultan Yaitu penguasa Barang siapa yang memisahkan diri Dari penguasanya Lalu kemudian dia mati maka matinya mati ala jahiliyah maka jangan kita menjelaskan dan menafsirkan hadis dengan pendapat-pendapat kita semata indama nufassiruha bil ahadith nafsiha aw bi aqwal ashabati wal a'imati qablana namun hendaknya kita menafsirkan hadis dengan hadis yang datang dari jalur atau riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeda atau kita menafsirkannya dengan perkataan para sahabat atau para imam-imam salaf sebelum kita. Waktu khalas sawallallahu alaihi wasallam, inna yadallahi ma'al jam'a, waman shadz shadz fil nahr. Dan Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya tangan Allah itu bersama al jamaah Barang siapa yang jenleh maka dia akan nyeleneh masuk ke dalam neraka faman kharaj fi dinihi wa fahmi din wal 'amal bih amma 'alayhi al-jama'ah al-ula sahabah fa fi an-nar li maka barang siapa yang keluar dari agamanya dan dalam hal memahami agama ini dia keluar dari pemahaman para sahabat para jamaah yang pertama di generasi pertama yaitu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Maka dia terancam di dalam neraka, sebab mereka lah yang disebut al-jamaah di masa generasi tersebut. Wa amman khuraj an jamaatil muslimina dunyawiyya, ay amirahum, wali amrihim, faqad maatamita tan jahiliyya, wa mutawadun ayzan bilnahr, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an alkhawarj kilabun nahr. Dan barang siapa yang keluar dari jamaah, maksudnya jamaah dalam urusan dunia, dalam hal ini keluar dari ketaatan kepada penguasa, kepada pemimpin negerinya, yaitu dalam urusan dunia, maka dia juga diancam dengan neraka, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan sifat kelompok khawarij bahawa mereka adalah anjing-anjing neraka. Fa idha fa'alta dhalik lazimta aljama'ah alula ashabah wa lazimta jama'at almuslimin wa waliy amrihim fa anta 'ala alhaqq maka apabila engkau komitmen kama qala ibn mas'ud aljama'ah ma wafaqa alhaqq wa law kunta wahdak maka engkau komitmen terhadap dua jenis jamaah ini jamaah dalam urusan agama yaitu berjalan di atas pemahaman dan bimbingan para sahabat Nabi saw dan jamaah dalam urusan dunia yaitu engkau senantiasa taat kepada pemimpin dan penguasamu maka engkau berjalan di atas kebenaran sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu bahwa al jamaah adalah yang sejalan dengan kebenaran meskipun engkau dalam keadaan sendirian falzam tariqata ashabati walau kana aktsaru nasi ala alahwa'i walbid' maka hendaknya engkau komitmen di atas jalannya para sahabat meskipun mayoritas manusia mereka berjalan di atas hawa nafsu dan bid'ah walzam waliya Amerika wasma' wa at'i lahu fi ghairi ma'siyati llah wa in kana aktsaru nasi yakhrujun wa yathuruna wa yu'ariduna Wagai di dahli kami mayor dan hendaknya engkau komitmen terhadap penguasamu dan terhadap pemimpin negerimu selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahuwataala meskipun mayoritas manusia mereka keluar dari kotaatan kepada pemimpinnya mereka melakukan pergerakan gerakan pergerakan pergerakan dan mereka melakukan pemberontakan pemberontakan ثم تركوا الطاعه لقوامه نختم بهذا قال ابو داوود زاد ابن يحيى يعني محمد بن حيزهلي وعمر يعني عمرو بن عثمان في حديثهما وانه سيخرج في امتي اقوام تتجارا بهم تلك الاهواء هي البدع كما يتجار الكلب Bicahibeh, dan dia adalah anjing. Dan Abu Daud berkata, "Anjing bicahibeh tidak ada yang tersisa daripadanya, atau yang terpisah kecuali dia masuk." Lalu kemudian kita mengakhiri pembahasan kita di siang hari ini dengan menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud bahawa ada tambahan riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Yahya al-Zuhli, demikian, al demikian pula Abu Daud dan di dalam hadisnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan muncul, akan keluar di tengah-tengah umatku ini beberapa kaum, di mana kaum tersebut mengalir pada mereka hawa nafsu, hawa nafsu seperti mengalirnya penyakit rabies di dalam tubuh seseorang, penyakit anjing gila, penyakit rabies. Lalu kemudian disebutkan oleh Hamer al Kalabu bishahibhi yaitu penyakit rabies yang ketika menimpa seseorang itu akan uh, menjalar ke seluruh bahagian tubuhnya tidaklah ada satu urat atau satu sendi melainkan akan dimasuki oleh penyakit ini akan terkena penyakit tersebut hadal marad yusammas suar da'ul kalab aladhi yusibul kilab falahammalaha illa an ta'ad man tarah maka penyakit ini yang disebut as-suar kalau dalam istilah kita penyakit rabies yaitu penyakit yang menimpa anjing yang apabila anjing tersebut terkena penyakit ini maka tidak ada seorang pun yang dia lihat melainkan dia akan menggigitnya wa ilajuha aw min ilaajiha syurbul maa ولكنها تفر منه اذا قرب اليها الماء ايلج الكلب والمسعور والكلب نفسه دل اوبته apabila seorang terkena penyakit ini. dan penyakit ini penyakit anjing gila ini apabila seekor anjing menggigit seseorang Maka obatnya itu adalah minum air. Namun ketika orang yang terkena penyakit ini diberi air, maka dia akan pergi, dia akan meninggalkan, dia tidak ingin meminumnya. Fayafirru minal ma' wa fihi najatuhu. Maka dia meninggalkan untuk minum air padahal itu menyelamatkan dia. Kama yafirru sahibul bid'ah min as-sunnah wa ahliha wa fiha Sebagaimana ahlul bid'ah di mana dia meninggalkan sunnah padahal sunnah itu yang menyelamatkan dia dan hadis ini menerangkan kepada kita bahawa bid'ah dan hawa nafsu itu benar-benar mencengkeram dia sehingga tidak tersisa urat manapun atau sendi manapun melainkan dia akan memasukinya taammalu Maka kalian perhatikan di dalam hadith Nabi SAW ini Di mana Rasul menyifati mereka dengan penyakit anjing gila Dan di dalam hadith tentang khawarij Nabi berkata tentang mereka anjing-anjing neraka maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu meskipun berbeda-beda hawa nafsu mereka namun mereka sepakat untuk mengangkat pedang dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa mereka wahunaka nadwah syaraktu fiha maa adadin minal masyaykh mawujudatun fil internet wa fi mowkii wa idaatin Al-Wadih Bi'unwan Indama Tata Jara Bihimul Ahwa Atau dengan Tata Jara Bihimul Ahwa Dan di sana ada uh, Semacam diskusi Atau pertemuan Yang disebut Nadwah Di mana beliau uh, Ikut serta di dalam acara tersebut Dan disebarkan di internet Disebarkan pula di radio An-Nahjul Wadih Ada Uh, sebuah pertemuan yang berjudul Tatajarah Bihimul Ahuwah, hmm. bahawa hawa-hawa nafsu itu mengalir pada mereka. Ini judul pembahasan yang ada dalam pertemuan tersebut. Waktukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yatuhu, Fayakul Allahumma jin bni, munkaratil ahlak, wal aamal, wal ahuwi, wal adwah. Dan termasuk di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berdoa, Ya Allah jauhkanlah aku dari berbagai macam kemungkaran, Kemu kemungkaran dalam hal akhlak, kemungkaran dalam beramal, kemungkaran dalam hawa nafsu, demikian pula dalam berbagai macam penyakit. Wahatukum ila tikel nadwa hatta aqtasra 'alaykum ul-an, ketiara mma urid anaquluh. Dan aku mengajak kalian untuk merujuk kepada pertemuan tersebut sehingga aku cukup meringkas dan tidak bertele-tele membahas tentang perkara ini. fihi dilalah ala anna ahlul furqah hum ahlul ahwa'i wal bid'ah fa fi hadits wahid. Dan di dalam hadits ini juga menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang yang berpecah belah mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsu. Maka ini disebutkan dalam hadits yang sama. Qala Syaikhul Islam ibn Taimiyah fi kitab al-istiqamah Mujladdi awal, halaman. Nafisti. 12 atau 42. Nafisti. Naseu raja. Insya Allah. Antum raja juga. Kata. Jemaah keringat Sunnah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Taala di dalam kitabnya Al Istiqama pada jilid yang pertama, tapi beliau lupa halaman yang berapa. Halaman keberapa? Apakah halaman 12 atau 42 nanti dirujuk kembali? Mula lah nasi itu. Eh, ahsan, muntas, ahshan dan sam. Ayuh. Beliau lupa halaman 12 atau halaman 42 di mana beliau mengatakan bahawa jamaah itu adalah gandengannya atau berbarengan dengan sunnah. Kama anna al furqa bid'ah. Sebagaimana perpecahan itu adalah gandengan atau teman dari perpe apa dari bid'ah. Fayuqal ahlu sunnah kama yuqal ahlu furqa, ahlu bid'ah wal furqa. Oleh karena itu disebut dengan istilah ahlu sunnah wal jama'ah, karena al jama'ah itu selalu bergandengan dengan sunnah dan disebut pula lawannya ahlu bid'ah wal furqah karena bid'ah itu identik dengan perpecahan. Fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu jama'ah bin al furqa, wabin sababha wa ashabha. Maka dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan dan sebab-sebabnya wa fi hadha at tahdhir min ittiba' al ahwa maka ini adalah merupakan peringatan keras dari mengikuti hawa nafsu kama qala ta'ala a man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu allahu ala ilm Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apakah engkau melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya dan Allahu jalla wa ala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Waqad qala ta'ala wa atlu alaihim naba alladhi ataynaahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asy فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فذكر الله في هذه الآية حامل العلم الذي يتبع الهوى ويترك السلم ومثله بالكلب كما في الحديثين Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang inti dari ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang telah datang ayat-ayat Allah kepada mereka mereka memiliki ilmu akan tetapi mereka lebih memilih hawa nafsunya lebih memilih untuk merasakan nikmatnya kehidupan dunia maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka seperti anjing menyebutkan perumpamaan mereka seperti perumpamaan anjing, kalau engkau biarkan, maka dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalaupun engkau menghardiknya, maka dia tetap menjulurkan lidahnya. Maka ini adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala terhadap orang-orang yang membawa ilmu, dia mengetahui kebenaran, namun dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Fata'libul ilm wal alim ida tabag hawa. Fi khalaf sunnatin,kan ashdh wa azr wa akbah min al-ammi wanahwi. Maka seorang penuntut ilmu dan seorang alim, apabila dia menyelisihi ilmu yang dia miliki dan mengikuti hawa nafsunya, ini lebih berbahaya, lebih memudaratkan dan lebih buruk daripada seorang yang memang dia asalnya jahil dia seorang ami fa safatsh nafsak wahdar wan tabah fa mayit wa qadimun allah azza wa jal walau khad'at an nas kulluhum bima'sul kalamik fa allah azza wa jal lan tkhad'ah maka kata beliau periksa dirimu koreksi dirimu karena sesungguhnya engkau akan merasakan kematian Engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala maka jangan sampai dengan ilmu yang kamu miliki menyebabkan engkau menipu manusia menipu sekian banyak orang dengan ucapan-ucapan manismu maka engkau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Naktafi bi qadar wa nusalli az-zuhur wa as'alullah an yahfazakum ajma'in wa sallallahu 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad kita mencukupkan sampai di sini kita mengerjakan salat Al-Zuhur. Barakah Allah